Na hawa waandishi wetu wanaoshughulikia nani wanajitahidi kweli muda wa kufungua ta, kwa kawaida ni saa mbili, lakini wao wanaanza kazi saa moja au hata kabla ya saa inapo inapobidi na hawafungi pia saa mbili kama inaoagizo ni baada ya saa mbili wanaweza wakaendelea, wakakamilisha watu waliobaki